wa wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ndugu muislamu karibu tena katika halaka katika harakati zetu ambazo tunaangalia faida mbalimbali katika mwisho wa vitabu alfawaid aljami'a fi khawatimul kutub ndugu muislamu katika halaka mbili zilizotangulia tulikuwa tukijaribu kuunganisha hilo faida hizo za mwisho wa vitabu na hili janga ambalo tukonalo, ambao ni janga la corona na katika mji huu wa Misri bado tuko katika mji wa Misri kuna moja katika unachuoni wanachuoni Jalaluddin Asyuti ametunga kitabu Tarikh al-Khulafa al Kitabu chenyewe ametaja faida nyingi katika fawaid za Muislamu anapasa kuzingatia na mwisho wa kitabu litakuwa ndio ndio nukta ya kuangazia fadila hii na faida hii Sheikh eh, Jalaluddin Asyuti ameangazia katika faida ambayo kila Muislamu anafaawe na jicho la itibar. anasema mwisho wa kitabu fi fitanil miat Amejalia kwamba ni fitna ambayo imetokea katika umma huu wa Kiislamu katika kila miaka mia moja. anza na fitna la mwanzo ambayo iliotokea katika umma wa Kiislamu ambayo ilikuwa ni fitna ya Hajjaj bin Yusuf kisha kataja fitna katika karne ya pili fitna ya halq alquran ambayo waislamu waliteswa wakilazimishwa kukiri kauli ambao ilikuwa ni batil. Katika karne, karne ya tatu asma almiya thalitha waislamu pia wakateswa. Wanakosumbuliwa na watu walikuwa ni Ismailia Qaramita, waliua mahujaji paka wakawazika katika biri ya Zamzam. Katika fitna ya, ya mwaka huyo katika mia 4 aka fitna ya al ambao walikuwa ni mashia walioingia katika semu za Masri katika hiyo nilikuwa ni mia tarabia kisha akataja katika mia tul خامis ambayo ni karne ya sita akataja tisa ambao waislamu na Baitul Maqdis kikao ni yenye kutekwa mara ya kwanza mia ya sadisa ambayo ndio karne ya saba akataja ambao ilikuwa ni recession kubwa ya waislamu bali wanasema kwamba eh, prize ya mkate ilikuwa ni zaidi maradufu kushinda thamani ya dhahabu kisha na hii ilikuwa ni mambo na pili katika karne hili tokea mambo ya taatar ikaendelea katika uh, almiatu saba ambayo ilikuwa ni karne ya nane na almiatu thamina ambayo ilikuwa ni karne ya tisa ambayo kulitokea ni fitna zote ukiziangalia ilikuwa ni fitna kubwa katika dini ya Waislamu isipokuwa hilo la gala ambao ilikuwa na alaka kubwa na mambo ambayo ni nini ni mambo ya dini na mambo ya kidunia na katika hizi karne zote kumekuwa tukikitokea taun baada ya taun pandemic baada ya pandemic lakini mlaadha ukiangalia wewe ndugu mwislamu tunapata ya kwamba hawa wanachuoni hawakuwa wakihitaja ya kwamba hii pandemic ya kukufa kwa halaiki kwa sababu ya maradhi ya taun ya kwamba nini ni fitna ambayo inafaa iandikwe katika fitna ya miyatul uwal ya miyat ya kili rahsi, kuli rahisi kulli miyat sana bali katika moja katika tauni imetokea inasemekana watu waliokufa walikuwa ni wengi kushinda nusu ya binada ya, ya wanyama ndugu muslimu hapa tunapata faida mbili sisi kuamaliana na hii janga kubwa la korona. la mwanzo ni kwamba hili la korona si kubwa kama janga zilizotangulia kwani tunapata kwamba hili fitna la wababa hakuwa hawako na kitu kwani mtume alaye salatu wasalamu alija rahma kwa muislamu na kwa muumini kwa yule ambaye atakufa atapata shahada na yule ambaye atapata ataketi atapata ajri, akiwa atasubiri jambo la pili ambalo tunangalia ni kwamba inayo wa wa Kiislamu kuona fitna kubwa ambayo ina msibu muislamu ni fitna katika dini yake mwisho ni muislamu anafaa aangalie ya kwamba hizi ni karne zote karne baada ya karne watu walipata tabu na shida wako wapi wakati huu kwa hivyo hakuna fitna isipokuwa lina mwisho wake na hili ambalo tuko nalo wakati huu pia litakuwa na mwisho lake na wakati katika historia litakuwa ile yenye kusomwa katika mwaka fulani watu walikufa watu walifanya hivyo kwa hivyo muislamu wajua kwa mba, bada ya kwamba baada ya dhiki ni faraja baada ya msiba ni mtu kuatafuta nini malipo ikiwa atasubiri makubwa mbele Allah subhana wa ta'ala na mpaka katika karne ya moja tutaendelea na haraka zetu barakallahu fikum